قرآن و محترم و رجل مولانا مبتی سراجدین سے داد دور ہے تفسیر قرآن چی پچار بارہ آتانویں باندی شروع شوئی دا او پا ستر ایک ننان میں باندی سلطر سیدر دا دا دید ملائدو پا تیر ساتئی اشاری توید سنت کے سات اینڈسیلیز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی میچوک جنگیر را سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبایل نمبر 031-1510-124 باہران ہوشی نو تاجب کیا چاہی زمیدار لارا کفار زمیدار زمیدار تو کم پزمک اکی کافر کسی که کافر ہوا چاہا حق پٹھائی تاجب زمیدار لارا زرغنہ دادا بیاوچ چی وینی آغار لارا درشی. دیشه ورو دي تو دي په هغه دې جذب ساحه او بخنه د الله طرفه او نيشته دې جن دنیا مګل کامه اند دوی کی صابيقو الٰ مغفرتين صابيقو الٰ مغفرتين سبقتكاي پیغمبر طرف ته صابيقو بخنه تاس په لبه طرفه صابيقو وبسې سابيقو تکبير ولاله دی گئی نزله دی سابيقو د مجاهدين اول سر کې وزري گئی هر گزرلې گئی سابيقو مخې دی صفاول جوړري گئی نزګه سابيقو سبقه ته گئی د مجاهدين اول گا او بغنې د استازر په طرفا جنت ته چپلن وادې دا پښانته په پلنوالې د اسمانو زمکمړه نو پلنوالې دمرګونو ګدوالې وسورې پلنوالېم په دې نه ډیراله نوور زیات زمزین کې راتنه تیار کړشه اخر کړه چې مانو په الله د الله او پیغمبرانو د هر مهرباني د الله دین د الله ورګې چاله شي خوږي جنت الله غاوند فضل لویو احمد صاحب امی مصیبتی نو نرسیس مصیبت پوچ مککی نیستہ اس پر نفس انو کی ستنسیات سو تکلیف ہو اللہ کتاب مگر دار سو پر کتاب کی دی پخادر آئے چمگ لکلی را تکلیف در حتولو نو مخی اللہ پاک لکلی گیلتا ہے وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِنَّ فِي اِنَّ ذَلِكَالَ اللَّهِ اَسِيرُ یا طالبین آسان لکیلات سوال ما فات کو غم جن نشی باغ رزق چتاش په تاب سو او مز نشی داګه بیا ته چلا درکړتا اوستا چکه م الله درکړی ته پای مستی م کوئی تنشارا لا نه مکوی خفغان نو کوئی وایدار سے پوخالی کلیشی وبس رضا بر د الله پا فیصل ازام خوشا لکا او اللہ مننا کئی هر غوٹ متقبیر فخر جنسا را چې چشمتوب کئی عمر کئی خلقو ته بکولو دو شمتوب شم, شم او خلق شم کئی اللذین یب خلونا ویا مرون الناس بل بخلو شمتوب کئی عمر کئی خلقوتا پو شمتوب نو شمتوب پو علم کیون دے او شمتوب پو مال کیون دے لکہ یهود اغی شمتوبی کڑو چی پو تورا چی کم حقوق اغا ذکر نکڑو اغی شمتوبو وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبَوْخَلَ آمَرْكَيْ خَلْقُ تَعْبُكَ وَلَدُ شُنْتُوبُ ان دا بخیل بخیل او ساخی صوب دے نو ساخی يَتَلَزُّ بِالْعَطَعَ چه ورکل کئن خوشحالی دی فو ورکول دیر خوشحالی ما چالس ورکلی دی بخیل اغا چ ورې نو ورکه هیڅ بالکل نه ورکه تاوري چو دې وختو نه بیا ورکه یو ا چې دې وختې وینې نه دې بیا د ورکول د تیار نه دې یو فرق باخیل الزی یوتی عند سوال چې مجبور دې کړه را کړه را کړه را ورکی شخی الزی یوتی بغیر سوال ا چې دې وخت دے کہ غوسہ نلے نہ بیم ور کئ آغا سخی دے سخی ہم آغرا تا ج بگل کئ امریکائی گلگوتہ پکولو د بگل ڈوڑے خورہ گدینے راغسیلے پلک کیا چرے او ڈوڑے مل مر آ گئے ج مل مر آ گئے نظر نظر ڈوڑے پڑا کر اوی نا منما چې ګورایشته ده نا اکتیش غبین پوری ناږي خورما اتش غبین لا خجره یاري يلعه قلاه تمبا دلاه کتن هغه شروع په چمچو نه دی وږره دا غبین ګوره زړه زړه د سړي سوزای واو ولیکن قلب وکاسته زړه کنه اوري دا چې په سوچ یې زمه خورم او الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل سوق جوابیده نه لاره دی پرواز ته لشي تخپلم نه بیان نه او ګلم سستی تخپلم تبلیغ نه کلو ګلم نوايي عینکه سستی یقینا ملمي په واځه من غړت لګول او زه راکېتاب اوتولو چلاړه چودريګه خلق په انصاف وانزلنا الحديده منګه پیدا کړل اوسونه انزلنا خلقنا من اوسونه پیدا کړو فيه با سن جديد پدې کې جنتاخه خو ځګهږي پوس بنه کې فيه با سن جديد په نہ تا ته زندگۍ کې نه موعظکر کلاړې نه د ټوپک لاس کې واسو نه د تمناشته او چرته د مقاتل مجاهد پر دعا کوي مطلعه شي فی باسن شدیدہ و منافع للناس نورې فایده خلکو ډېر فواید دي ولی عالم الله ما ينذر رسله ورسوله بالغيبه دینه پاره چې تر ګندوی الله څوب دې چې مده کډه الله الدین ټوبګراګلی او کافر لا جگړې روان دي الله سرګندایو ولعالم الله ما ينصره د مسلمانانو خدي حقيقي چتولجی اود سيني سینی ته نکټ کې ورځه هندوانو په کشمیر کې نه سوچ نه لګړي چې jihad کوم د پدین کې د زنانه او عصمت نه بهال مسلمانانو دازي روز پرل تنگیږي او روز پرل فزاريږي کفار راغلي دي او ظلم او عدوان کوي په کشمیر کې رښتا په دې زړه جمل نه دیږي چې دغه روز لاشم امداد وکم د الله د دی دینا ده مسلمانانو ځای سره افغانستان اوونه شو نو د کشمیر خوښته کنا راز تو غزه کہہ رہاه ولی العالم الله اسرائيل لګي دللي بيتون کرے نو تمنا جو استا چې الله دې مال واسرائيل کي چيوريو او يهودي مرګم ولی العالم الله دې له پاره ترګنګ کې الله او چوک چې دال کې د الله دین د الله پیغمبرانو ناديده یقین اللہ طاقت والا غالب اللہ خود مومن دا دو سو دن دی مال او بادن دا با اللہ لور کے عوض کی با جنت ملائی مال بلا گیر اللہ پا دن کی او بادن به شاید کې زیبا که شاید شوی که غازی شوی یقین المنکلونو علیہ السلام آئبراہیم علیہ السلام منگرزولدی دوارکو اولاد پیغمبري او کتاب پس باز زونه دي هدايتي افتاد دل زونه دي فزيقان بیا مونږ ور پشي وکړو په پال جوړي خپل پیغمبرانو او مونږ ور پشي وکړي علي السلام زونه ماريام مونږ ور کول واله او مونږ درځول په جوړونو داخل کو چور پس شي داغه نرمي او مهرباني ور احبانياتن اګه ګټي ناس تا چی لکشی دیزدان ناجور کرو اغیلہ را رہبانیت تو اللہ و ایمان پاغینو فرض کرے دینی تیسی نگوچی او پاسل دینگوچی دامانو فرض کرے و او ترک دو دنیا چی دنیا نگوچم بس گت کی بی کینم نبتہ دعوا دیزدان ناجور کرو اغیلہ مغنون پو کررکڑے پاغی باندی مگر طلب کول در رضا داللہ ما دامو کررکڑو رضا داللہ طلب کئی داللہ رضا پسا حسلی گی ما اللہ گول حسلی کول حسلی گی ناغی گوٹ که کی شروع کرو اوسم شروع شوی دی اوری ایسا که فلانه وزیفه کئیو پسولی کننو جتا بوائی څوک چې په ګیدران اوسې وي د څنګه مسلمانې راهبانيت پاغي باندې نه واقره شي هغه ځان له جوړو وراهبانياتان او ترڅو د دنیا د ځان له جوړ کول وای لار مغلوم مقرر کړي پایباني مګر طلب کول درزاد الله فمار او ها دماني د دې لحاظ اون کړه د راهبانيات خښه لیاز ګو له زره رهبانيت مطلب داو چې ترک د دنیا لکه د نن د ترک د دنیا کې هو او پکې نه ګټه شروع کړو موږ نه کې هو زه پیرم زه دنیا نه دا د دنیا نه موړ او پکې نه پټ پټ لاړو جوړ شو د مصلي لاندی اجديره او چديره نه مال جمع کيده دا غو پرتب لاس خپديو مونږ نکړتا نه دا په خوله وی چې ما رهبانيت اختیار کړې تر د دنیا کوم نو نوم د تر د دنیا کې غدا پکې نه مال ګټلو باندې شروع شو فما راواه کړای ایتها دې لحاظ اونکړو درهبانيت په خالي هاز کولو سرا دیمه معنی ما كتبنا عليهم الا التقارزوالله من دا ته مقرر کړو چې د الله رضا حاصل کړي نو جوړیا ځونه کړه دوخوم د الله سو پس موږ ورغلا غزان لري چې مان نه اور د دنیا جز دوي اډې د دو دنیا د فاسقان ایمانوالو وېری د الله نه ایمان نړۍ د الله د تغاندار وربه کې تا زولره دو بارون دا اخپل در احمدنا او با گرزی تازل را نوران نور بو گرزی قرآن نوران ہدایت چه گرزی پدیسارا بخنبو کی تازل را بخن کی محربان ایمان والاو ایمان لادئی لیاللہ آلم آل کتاب چپو اشی آل کتاب ایمان آل کتاب چې دیو قدرت نه لري بيشي باندې فضل دارلانه دغه کتابو خیال دارې چې دا الله فضل ته منګې بس فبل بل چان لري ایمان داري چې پوجي کتاب چې فضل دې چا ته لازم کېده دل الله کو لازم کې خو زمېدارو تران از دګي چې پوجي لا فضل يوازي في دوء باني نرى فضل الله بتاثن كي يقين الميرباني ذا الله بلازو كي لا ورقيدا اتشاء للا تخوفي ذا الله والله ذو الفضل لازو او والله خاواند فضل لوي لوي فضل خاواند الله نصورت اول إساكي مسلح ذا انفاق او دوئم إساكي مسلح ذا جهاد بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امها من امها ان الله يبرئنا من من يقول منكر من القالم زورا سوره نزول کی او پوزراتو دی قران الله رد کئی در رسم باطلو در عربو رسمو چیو سری با اخپل خزی سرا زیار به کرو نا خز بیدیسی کنلا لکا مورو زیار دی تا اسلام کې چې در خزی تشبیو اور کول اخپل محرمی سرا لکا محرم مور دا ورځه مازیده په پودا د محرمات دي ورځه د ریره د محرمات دي ندخله تشبيه ورقول خپل محرمي سره جته زهار وايي ندخله دیو اندام تشبيه ورقول د خپل د محرمي یو اندام سره له کاغه پنوي کساري وي او کوم لاي هرڅ دي <عرصي> لکن عرب او اثر انده زيار چ کوله نداځي بي وي زهر کي قزري استا ملا چلا زمادګور ملا غانيدا سمترب يني لا مور په حرام ادا داسه ته په ما به حرامي مور چه سنگ ما حرام دا دا پت... تا پو ما حرام ای او لفظ بے زار استمالو عربو زکا دا عربو زین کے دا اتیان شاہ طرفتا دیر قبیحو دا درکل قبیح فل بے گنا تا ما دا شاہ رام اشوئے لگا سنگا چه مور شاہ رامی پسری باندی دا رنگی تا پو ما حرام اشوئے دا, دا لفظ بے ہوئے دا خځه په منځله د مور بيګنله بل ځای یې کړی مور شو دا د عرب رسول مو د رسول تعذاب کې تیر شو خولہ بنت ثعلبا یا خولہ بنت قویله دا. دا, دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښا اوس بنه ثابت خاونجو هغه ویل کېدو خولی سره ځای رکړاو نا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای الله الذي اوسع سمع كل شيء الله پاک د ښه او ریډون کې دی د ښه او ریډون کې وی خوله راغلې ده او نبی اسلام سره قبر وکړي او زخواه که ما ناوری دی سمی واوری دی سمی واوری او اللہ را بلی زد خوالی طولی خبری واوری دی نا خوالی وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا شبابی دیسری زمان زوانی زرکر او ون قطعو علا دی بچی زدن ختم شو سرت له بطنی زما خیره جزو بچی اګتول پیدا شو حتی اذا قبرت سنی ازما زبډې شم نو خاوون ولګې دا معذره زهار وکړه او زس په لشم زبډې جنا نه نبی اسلامي زس وکم ان الله د خولي غفریا او جرا وولیدا سوره مجادله الله راولیدو نو چچا زیارو کرو خضی زرا نو زیار قول سرا خضا مور کیده نیشی خضا مور کیده نیشی مور عغیی چی انسان نه پیدایی لیکن چې که دا دیر ناجائز خبرو کرو خضا اومو زنانه دا مور زنانه دا لیکن دا مور صفت ور کرو خضیلا نو دا سره دی کفارو ور کی یا یه غلام ازاد کی یا دو میشتی روجی دی ساتی او یا شپیتو مسکینانو لا خوراک دیور کی داده دا کفارشوا نسرد دینا چه خد ازا او مور دادوار زنانه دی لیکن دا نور اغا صفت خزل ورقرن ادائی کفاره دا نسرد دینا چه دا, دا مخلوق صفت د خدای صفت مخلوق لورکو دا اغرص کفاری مشرکو دا اغرص کفار جہانم دنو کو جندہی نتو بلیو باسی نصورت کی اللہ رد کری در عصن باطل او صورت کی دری قیدی دی دری قیدی نام آیتو گو رئی یو يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تزنيتم فلا تزاجوا بالاسم والعدوان ديما قاعده ديما قاعده يقول اسمها يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسوا في المجالس ففزوا ديما قاعده ودرسها اياتي یا ایوه اللذین آمنو اذا ناجیتم رسولا فقدمو بین یدین جواكم صدقاها او دری زواجر دی فلفز عالم عالم صدقا وم آیت عالم عالم ان اللہ عالم ما فی السماوات وما فی الارض دو امزل اتم آیت ألم ترى إلى الذين نهوان النجواء ثم يودون لما نهوانه درهم ألم سؤال سمعات كي ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غزب الله عليهم نصورت كي دري قائده أو دري ألم ألم أو پدي سورة هر آیت کې لفظ الله راځي هر ځان او په خیال کېږي آیت کې لفظ الله راځي دا څو سورې قرآن نشته چې په هر آیت کې لفظ الله راځي او سورې مجادله او یو آیت د لفظ الله نه خالي نه ریږي الاله ان الله سميون بصیر ان الله العفو الغفور والله بما تأملون كثير تلك حدود الله تلك حدود الله يحدون الله ورسوله يا باشوم الله جميعا الم ترى الله الم ترى الله <تصفيق> يحيوك بما لم يحييك به لولا يعذبنا الله لولا يعذبنا الله واتقوا الله, الله إلا بإذن الله يرفع الله الذين آمنوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمًا وَطَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَا غَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمَ فِي سَبْعَنْ سَبِيلِ اللَّهَ مِنَ اللَّهِ الشَيْيَانَا يَوْمَا يَبَعْزُهُمُ افان سالم ذكر الله فان يعدون الله ورسوله ان الله قوي عزيز يؤمنون بالله واليوم الاخر راضي الله عنهم اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون الله الله, الله هر آیت کی لفظ دا اللہ نصورت رد و رسم باطل قَلَ سَمِعَ اللَّهُ سَمِعَ مَعْنَا اَوْرِدِلُو او سَمِعَ مَعْنَا قَبْلَهُ لَو دلتا معنى دا قَبْلَهُ لَوْرِي يَقِينًا قَبُلْكَ لَوَ اللَّهُ وَإِنَا دَاغَ خَجِهِ تُجَادِلُكَا فِي زَوْجِهَا چ خبره ترې کولې تا زرا په بارد خپل خوانو دمانه ګلې چې یو ګلې تا زرا خبره ترې کولې تا زرا په بارد خپل خوانو چې جی نبړې او دراز را زیار وکړو زو سو غم وتجتجي ال الله اغي کو ول الله تا شکایت نو کول ګالله دمانه نه استغفر الله انفرياد وقل الله استرحي بالله الله نو طلب در رحم کو الله مهربانيو کا بډای شم خاووس در از زيارو کړ والله يسمع التهاوركما قصدا اسمع او ته معنی دا, دا ورې جوړي الله اورې دوه گفتگو استازو داو حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرمائی اللہ دیر خاوری دنکی دیر زگزبود کی ناسل مات ساوری دیر دیر سنی دیر دیر اللہ هر ساوری دیر دیر دا ساوری دنکی زاد دیر یقینا اللہ داوری دنکی لدنکی آغا کسان زیار که دا تحسونه را خبال ندی آغی من دیر دیر نبی نے ذی وے مگرہ خدیجہ سے کہے دو لارا مرغ علیج بچتے پیدا شی یقینن تو یہ وے نہ جانو خبرن اور دروغ دروغ وے نہ نشناوی بہ وے نہ وے یقینن اللہ نے معاف کر کے بخش کے دعوے نہ زکا خدیجہ نے مور صفات ور کرائے نج باب اللہ کو خدائی ور کرے د دې بار زمواره د دې زرح خوب زمواره د دې پاره د پویږي هردا دا بدره کدا دا خوینا دایم دا تای نه کار وینا مخلوق له خدای صفات وردر بدبخته ا غزا جزیار کړه خو زونه بیا غیره د دې آیت تجدید غزا د ولدو غلام د مخکد کوروالین نه د کوروالین مخکد غلام دی آزاد کی دا دا دا وژد کول جبدې نشاد کول جبد دا وځبلي زره ولله په شي ژوند کوې خبردار کچا بیا نه مونږ ولا مينېشته وروجي ساتل دي جو مېشته پر لپشي مخچه کوروال نه قدم نیو فمن لم یستطیع کسوک تا نه لري نو خراج دی ورګی شپې ته دو واخته دته منقبل هي تماسا نه لې مخکنه ورګیشته جاری په خپل کې مطلق جاری په اطلاع ده ډوره کې منقبل هي تماسا کې نشته ډوره ورته لا و چې ورنځایځو لیکن ددي دوره دې ور کول نو مخ کې تماسا ونی ځکه کله الله په ځل طاقت ورکړي وګلان د عزت کې طاقت ورکړي روزي بوسا دي دا دواړه طاقتونه نو ویني بیا وروسته داس پیټو مسکینانو ډوړې ده دوه وخته ذالک التو منو بالله ورسوله فیتام وسټینه مسکینا مسکین لا دو وخت ورولې فائدا مسجد ته مسكينا فرات ورکول دېش په تو مسكينا روتا دو وخته او روژه خورلنی نو ما شپته مسکی ادا دو میشته بشي روژه پر نه پسي مېږي با قضا ني چې قضا روژه خورللا پخار روژے کھوڑا لے وا اوس بڑا شوی رے سوچ راگ لے را نشوی را نمالکو کفار پکار وا قضا دو میشت روژے پکار او دو میشت روژے کھوما ساتھ لیدی اوس بڑا شویم ساتھ لیدیشی بڑا بید فدیوار کئی لیکن فدیوار پور پیوزل بنوار کئی ہر روژ با هر ورځې اگر د فدیه برابر واغلی او کوټه د پختلۍ اغلبه ورکی دوه مروز بیا دی در درې مروز بیا څلور مروز بیا دا دو میهشته بلکار بنه ک یو مسكين بکرا ورکایي دا تتابو بشي په صدقې په یو ځل باندې کده استیو کوز فدیه یو روز یو روز دی ورتلو اګه یوای د یوی روزي که اشپیتو اشپیتو آرا صدقی یو نور کلو ازا آقا با یو شی آقا دینده دن نو روجی پکار دی دو میاشتی روجه اونو ساتو بڑا شو او سوچ راگل نو سوچ راگل فیدیه بور کلی خوهار روزی به تازه یو فیدیه بور کلی پخپلا بزی آغری بل بور کلی پخپلا دا بلوائی چطه دلتا راشا اوری دا مسئله ام گوره گره بس دا چه بدا انسان زعیف وی ماخام چه روجماتی ورک بس اصطا فیده ہوشا دا غلط خبری مکوی پورا فیده دیو قصد ورکی دو وقت فراتا ذالکا لتومنو بالله و رسولی دا ای بای تعزمان ناری پا اللہ لاللہ دا یپلی لا الله کافر ولر ذات دژاون کی یتنا کسان چې مخالفت کړه له الله د الله پیغمبرو ذلیل شوی لکه څنګه چې ذلیل شوی په غاني موږ را لګینې نه خواجه کافر ولر ذات شرماون کی الله دوتور خبر ګور چې دله راته د دې اس مېرګر اولره الله دې پر خوي آږه الله تعالی شبنه گاوا زجر نګورې دا یا کنه الله په یبه نه پويږي ته یا نیوی څرګا دریو مگر الله یې ضرورند دی نګو مگر الله یې شپګامه نکان دې مگر الله یې دې شار چرتج دې بیا به خبر ورکړي چې لاره په جدي کول غوړو د قیامت الله تعالی زبانه په دې ځان کې نبی نګورتا ځګو د اجمان شوی له بد زر ګونه بیا د ګیرا ګرځیت عارشد شیتا ځمن شوی له دارانه جرګې کوي خو ګنا او پزياتې په نه فرماله پیغمبرو کې او کله ذیرا شتا زغا حایو کا بمالم یحیک بیللا نو پیشکش وایتا تا پیشکش نه دی ویل تا تا پای زرا پای نو سام مارزو وایو حضور له کې ورعذاب نه راګی نن تعالی پای چې نو کافی دی ذیرا جان نام جانن کافی لگا نه ایمان والو کوا ایمان والو د شرک د بدعت او د شاعت ایمان والو ک ازا تنا جه توم کلا نه جرګې ما کوئی په شرک او گناه زیاده او نا فرمانه ایلی پیغمبار جرگی او کئی بیل بره و تاقوه اشعاد دی توحیدو دو سناتو ویری دی اللہ نازاتو دی اللہ طرف تبتاو جو مکلے شئی ناکار جرگا دی شیطان ندا ایلی من نجوا ناکار جرگا چه غمچنکی نیدی زرق آسا انکی آئیت پرششی که مگر د دار اللہ فاللہ بانی پس دوکل دیو که مومنان ایمان و آلو دوی مقای دا پلن پلن شو دپار روی شب واحد برایتی چیزای بولانوار کم کلاو شیخ او ایمان و آلو کلا چویر شتاوستاو کلاو شیخ بو مجلو سنکی کلاو شیخ سولاوالب جلاتا سولالا او کال شو ول شو زيو زاي فان شو نو زايو زاي جهال لا قطا او ول شو درتا زاي خير طرف تا مست طرف تا دې کوي وان جوزه او چت به کی الله مؤمنان ته تاسو نه اوه جو ورکشه علم په درجو الله تاسو جتاح کوي د خبردار درنه قاعده امیر د جماعت لزئی نو منګرو لپن جنده و زی چې په منګرو خارج کیږي په منظمه تنظیم کې ها کوستنیشته خیر د دعا او کله چې جړګي کوئی پیغمبر زره نموخ کې ویلې دا خپل جړګونه سره صدقه دا زره تاسو لاره او تاسو نه منته نلاده بخن کې مهربان آیا ویری دی چې مخ کې ویلې دا خپل جړګونه سره صدقه کوونه کوي تاسو نو مهرباني کړل الله به تاسو باندې نو قائم کوي مو ز ورکې زکات د نړیږي کله الله د پیغمبر او الله خبردار پای چې تاسو کوی دریم عالم زجر نبي نغور داخل غدا چاوری هغه ته امتا جوڅه کړه الله په باندې په دې یو د باندې الله غسن نه کړي مغزوبن علیهم نی ني مرذوبن علیہم دی یہودو نږ غیله دا ځنانه دا اینه سوګندونه خری په دروغو دی پوی تیار الله د لږ عذاب څاغه ډیر بد ده چې کوم کی غیله اسرائیل په سوګندونو نه دا له پس باندې کې زلال زلال دی په هغه سره مونږ کی چر د دنیا مال دوی دوزه ځخایم دوی بای بای ګمېشه اره جپوت به وی دی دو ټول الله نو څا ګوندونه په خوري آلا لا ګټ څنګه چې دا ګومان کړي دوی دی دو پسو خبردار دوی دی درو ځان غلبہ کرے دا په دیو نشې ته نو پس پری خور یاد الله دوی دی دو ډاده شیطان دل دشتاند د تاوانی یقینا خلقته مخالفت کئ مخالفت الله د الله رسول پیغمبرو دوی په زليلو کې مقرر کئ یا الله چې زرو بشم زو زو پیغمبران یقینا الله له طاقت ورغالب تبن ممی قوم چې مان نارې په الله پر د اخرت منا کون کیا چې از مخالفت کئ د الله د الله رسول پیغمبرو ان کلی بلان ددي ان کلی زمند دي ان روح دي ان کلی تبر دي مؤمن چرتا اوي شرمینه کوي یو جن من هذ الله و رسولا نو مؤمن لاله کی رشتې کوي اری عمران خان یو دن راوست وسره په جهسان کې خزینه نه کوي چټال کله را یا وی دا مومین ها شویه را هستا پت نلگی را هستا دا خضی بس پت لگی آوری تدیر بادری دا آغا آغا سریخز را الوری دا, دا آغا تو مار اشپاگم حساب یهودیت پریشاعت که لگی نا دا دیل پارکو چه پاکستان تا بور شی دبی دا پاس دا دنوم لیکلو دا امرانو او ور کرو داغي خیال کړو چې بس پاکستان دې دار طول په دبانې ميندي خیر دې داتون پر کټياندی پوجو له وواړه دې یاوري مې دلته لا له خداي فکر کړو خداي دغه جناکامي کیهود نو ودي يهود زرول منې سايتي په پاکستان کې خزنه نه ملایې مومنه چې تل لري نو يهود لري د جمنا له غمنا له سجمنا غمنا غمنا غمنا خړا رکړه هاري خو محمد سلمان قایي بس دلته تقار دي بس ارځه کوي لا تجدو قومنا چمونین خوږی زره مین نه کوي حنا تا په جراوز د خدایو کړی پکې واه قران او من ه عبدالله ورسولا ان گریب لارن د دې ځامن د دې رونه د دا کسان کتبه قلوب من لیکن الله د دې ایمان ان دا یې بی روح مينو و وايو بی روح مينو الله امجاد کړي دی په خپل رحمت الله امجاد کړي دی په خپل و ا یتام بروح منه اور القران رغبت ورکړو دې په قران کې ترارې او داخل دلاله جناتونه ته روان وي لاندې ول دا وی نهرونا هميشه به الله عنهم ورزوالو عنه ول د انصاف ارې خاين صاحب کوي پاکستان کې وادونه کړو الترل برتانی نراوس د ډیر خاينی داوی ده تاریخ انصاف انصاف کوم و تاسو انصاف کړئ تا انصاف داو ګرو پاکستان کې جنکای یو یا پریده وي لړی نال تیریو دنې راو وس چې پخپل انصاف نشو کولې رضی الله عنهم و رضوانو خوشاله شي د الله د دنیا دوه خوشاله د الله أُولَئِكَ حِزْبُ حزب الله لَخْكَرْ ذَى الله يَقِيناً لَخْكَرْ الله اللَّهِ دِي كَامِيَابُ نصورتك دريق هذه او دريق ذرى اللفظ عالم او صورتك رد رسم باطل قول الله بسم الله الرحمن الرحيم صباح لله ما في السمامات وما في الله والعزيز الحكيم والذي أخرد الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره لأول الحصر <تصفى> سورت ہجرت مدنی سورت دی سورتونو د قران کریم کې یو کمش پاتم او په نوزون کې یو سلو یو په سورت بیانه نه سورت کې رب عزت زجل زگر او تخویف زجل زگر او تخویف احوال ذکر کئی د منع... منکیرینو منافقت مو گوی گو رئی منافقت او کرو نکلی نبو شاڑا لے شئی کلی نبو اللہ و باسی لگا سنگا بنو نظیرو اللہ ده کلی نبو شاڑا مخالفت ہی کرو کنا مخالفت مو کوئی کاؤو کرو منافقت مو کوئی که منافقت کوئی ہو. وبشره لشي لکه څنګه چې بنو نازير شړل شي دا غديبي صلوح وا نو, نو نبي اسلام مدینی منوري ته تشريف وره نو بنو نازير او بنو قريزا چې د مديني نجلاوه تنفيو خیبر او اغه خیبر يهودانو سره وزاي شو او په مدینه باندې আমله کولا نو وم هجرت کې د هجرت وم کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم محرم میا شو پنځله سو صحابه لن سرای کړه او خیبر تلل نو خیبر کې قبیله غفان رجی اګه لخر گای جوړو او يهود لوی مراحب یاسر اغی میدان ترالو او دو مسلمان محمد بن مسلمان دارنگی اغا مرحب مر کرو او زبیر بن عوام یاسر قتل کرو نو دو یہودیانو قلیب بند شوی نو مسلمانانو اول اغل ناعم بانی حملو کرو فاغی قبضو کرو بیا قموس باندې حمله وکړو پاغیم قبضه وکړو اбя دساب بنه ماز دغې په غلبې باندې هم قبضه بیا وتی او سلازم بیا سله وشوا چې نصف پیداوار دا به 1000 درکو مونږ پچی ګډه کړو زمیندارا او نسبا 1000 درکو په دې اړيبه نو سلو وشوا نو خیبر په جګړه کې مسلمانانو کې پنځل شهیدان شو او يهودو کې د نبی وجه لشي وو سبحانه الله پاکیبان کړي د الله سج برديو کاته الله زور حکمت والا الله ذاته چوریس د کافرانو لپاره د دې کتابونه من دیاري مو دا ویلو کولونه لاول الحجر پاوله حمله کې او دیمه د ټینګ نو شوې او نه راشب پاوله حمله کې تاسو ګمان نو کولا چدي بوزي اغي ګمان کولا چې بس کون کې دی کی لا غان دې دللا سا منا نرا تل وکړه الله دا طرفه چې دوی ګمان نکوه وای ټول حضرت دې خرابول به کورونا خپل په ټول او لاسو د مؤمنانو دغه لاسو نه چې موعده دې او مُؤْمِنَانَ وَالْأَذْنَا چې کتهل شروع کړه اَذَا غی لاسنہ چې پریو غوډو لاسنہ ز مؤمنانو ججلاوتنه کړو زری کړو دا غی لاسنہ شعدرن اوله اوله اَو مسلمانانو لاسنہ یعنی واغسته یو <coughs> خرابون ابیوتہ اوما بیا دیم وای دین <coughs> یا باءی سوفیا ما را کئ یغریبونا بیوتهم بیا دیما دل یو سړي پهنا په یو ځای مو بیا دې مو خرابول به اسوال الله سنا اسوال الله عمل څه باید وکړو به اتباع بدعا چې مخي عمل وکړو خو ورپځي بدعت وکړو ځانزه बर्बाद شو بخله مو دې وکړو اډي کوله چرګه کې نه صفه مصلاه اړې اړځي قول دی جو کله بیا دی روانه تر بدبختہ او لا زره د مؤمنانو مؤمنان برخلافت کوي احتذروا یا د عبرت واخلي او اکل من دو کنے مقر کر الله پذبانی وتنتری خدا لو جلا وتنی ک الله مقر کنے نازاب ور کړو دی لاره په دنیا کې اديبه باغ رځه زابو رو دا پا دو چی دوی مخالفت کرو دا اللہ را اللہ را پیغمبرو او مخالفت کرو دا اللہ را اللہ سا غذابوالا تو آدھا چا گرد که خو خیخی کجوری بولا رولی شوی او گردی کجورو کم گنا کرو زیادتی دویو کلوی نا اللہ تسلیر آولی که هیس خبر ندا دیر خی کری دی آج داز پری کلو صد نرم کجورونا یا پری کلو ولاړې لارا ولاری جرو اختلو پس پا حکم الله چې چه الله اللہ ما فا اللہ علی رسولی اجواب اسکر اللہ پا خفل پیغمبر دا موالو دا بنو نزیرونا ما فا اللہ اجواب اسکر اللہ پا خفل پیغمبر دا معلوم دا بنو نزیرونا متازنوز غلو لپاہ بن اخفل اسونا انو خان لیکن اللہ ضرور که اخفل پیغمبران پچاچو خوخوی اللہ الله ارزبان قدر اللہ رون کی ایچه راو گرزو اللہ رد کرو اللہ پاکو دو کولونا کنی ورکڑی نا اللہ لرد اللہ پیغنبر لرد رشدارانو تا یتماعو مسکینانو تا مسافرو تا تقسیمو کئی یعنی لاکوند دولتا بینلغنیائی منکم او دنیشی عرو اللہ عرو اللہ پا مجد مالدارو کنیتا آسونا ورکی عجبانا تا تقسیم کئی وما اتاکوم رسول فخصوو اگه چه ورکره تاثوله را ده مالی نو قبول که اگه <coughs> وما نااکمانو فنتاو اگه منی کرای داغنا نو طلب مکوئی لغنیمت پیغمبر ورکرو نوواخل اگه کم نوچه منی کرای نو منی شایی یا <coughs> اگه چه درکره تاثوله ده مال غنیمتنا نوواخل اگه او چې مانی کړې د خیانتنا پاکستانه ماشین مکوټوي نو مانی شېدا ولا نه هغه ما یا هغه ما تا ګمرو رسول او چې درکړې تا استاد درکړې پیغمبر زما د نو کې هغه چې الله عبادت وای و ما نه کوم او چې مانی کوي تاسو لاره زما د نه فرمایلی نه نو فزدنی وو اغه مانی شي فنتو او ویری گتلا یا معمولو او ویری گتلا نه الله زغزا بوله چاله ور د پاره غریبانو ما یری لوه او چوی سله شو د کولونه اته طلب کوي مهرباني د الله رضا د الله انداد کوي الله دیند الله ته ګم اوواللزینا تباوو دار والا ایمان من قبلیم واقع سانو لارا کورونا، کورونا دهیجرات یعنی دمتی نی یا قلق دے تقدیم تاخیر دے تباوو دار من قبلیم والا ایمان زین نیسلو مخیب دیناو مثل هذا انهم تبعوا الدار والإيمان قبل الهجرة الى لا لنبي الإسلام مهاجر مديني تراغل انه مخل إيمان راورو مخل إيمان راورو هذا سان جزائي واركده قولوا لرى إيمان لرى مخل ودوينة تبعوا الدار للمهاجر وزائي واركد ضروري كي تفارد إيمان ما حجره کوونو کې ځای ورکړو ایمان او ما حجره کوونو کې ځای ورکړو مینه کوي هغه ځرا چې ژر دې کړو وایتا ما حجره سره مینه ده من هاجر اليهم ما حجره سره مینه ده ا دې من هاجر اليهم کله چې مؤمنان مهاجر د افغانستان نه راغلو نه بیا ځا سره شړلې شوې دي شړلې شوې دي اوس کله هم جمیع ناغلي ندایره مهاجر دی وا عجيبه خبره دا کالج مهاجر د افغانستان مومنان راتل بیا یې زمونارڅه قرآن یې وخور بیا چې لري نو چې کله دلمجمیان چاغه شی دی کافر او دا غي سره مینره يحبون المهاجرین مینه کې هغه اجر چې جرته کړو دی ته دینموی په قرن شینو کې تانځه دا وَعِوْسِدُونَ عَلَىٰ أَلْفَذِهِمَ وَرَا كَيْ عَغِيْ لَرَا پَخْبُلَ زَانُونَو زَان بانی آغِيلِ تَرْجِحُ وَرَكَيْ انکی رو پدروی بانی حاجات دا اللہ پاک دا صحابه اومد حکی دره مخضا صلونا مخضا دره مخضا انساری بخضل اطلاق ور کرو عدد بے تیل کرو نو معاجی رور سر اوپنیتا کرو دا سه صحابه وَيُسِرُّونَ عَلَانِ فَجَمَعُوا كَانَتْ دِيماجَ خَسَسَ اَمُوذِي سَبُي نَ دَطَارِبَ لِيهُودِ وَأَسَرُوا شَابِسِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ دَهُ صِفَتِ كَيَ اللّٰه دَ پيغمبر دَ صاحب وَمَنْ يُقَشُوَ نَفْسِ أَسُولْ جِبَچُر بُغُلَن نُدُرِي کَامِيَابُ وَاَغَسان <تصفيق> <تصفيق> وایی دی الله بغل کې مونږ دا زمونږونو ته الّذین سَبَقُونا بالإیمان چې مخکې شیل زمونه په ایمان رسول برځه په ګرځې چې د سلفو مؤمنه راځه دوی نه اے الله مې نو بخي اځونه لرونه مؤمنه چې په خاطر شوي نه سره تابعین سره تبع تبعین سره دایې ایم مې ستای کیمه وګوره عارفه ده کیمه محمد ده کیمه موسیبو رحمهم الله کیمه شافی مالک کیمه محمد بن حنبل رحمهم الله اوی سرته جداینه ذلیکه فلعل کا فر ده او فلانه مشرک ده استغفر الله حزب لی راهی نیما محمد بن حنبلی معاف نہ کرا کوټه اخر کوټه چمنه شکایت کړو وای خپل ورو تا که کو وی کلو دا تاسو کتا سوئستې شي نو موږ به زتا سره موږ تاګداری نکړو په بار د اسلام لري چا میشا کتا سره کتابو شو نو موږ به امداد کويستاسو الله شهادت کوي دې دروم جانه کارويستې شي نو دې نو ځای یې سره ته کتابو شي امداد نکې تدوي کینداله شو وی کړه داغه نو وابه الله شاه غاني بیا ودې امدادونه شي دا سې سکه په یاره سره د دا پدېځداه قوم دچنه بوګي ځنګ نه کوي ټول په یو ځای مګر په کولو کې لارو کې وړېری يهود دې بزدل دي وي اونی ورا ایجو جوړو یا سره دیوالونه نه يهود بسې داږي جګړ بسې یو يهودي مرګ نه لرزه پېتاوي باندې او مؤمنان نه یو مسلمان شاید چھی نوچت کیوئے شاید چھوئے دے پرواہ نہیں اچزوی شاید چھی اچپلان لگا چھی ناغو خوشخبریں وي اچزوی میں شاید چھوئے آئے کبر سے یا ندخص میں شاید چھوئے مسلمان نیرے گی یہودی کو سیاد پمر گیرے گی لا یقاتنونکم جمعیہ الا فی قرم محسناتینا مګر په کلو کې لادر کې لې دې په سمندر کې راځي پټه نبيو می ځه لا خلاص کې مخامخ کې دې نشي بیمانه او دیواله جو دور یاخد دیوالونو نه جگړه دې خپل ميز کې داسا ته ګومان کې دې درته یو ځای دې نه وې یو دې دې شو دا پدې ځای حکم دې چا کول نه لري لکه مثال زړه پوښانو خا سر کو چې د شی شیطان د مخینځ دی وې څنګه زار دغ خپل کار عزیز پیاچا د لکه مثال د شیطان کله ژوند تنت کوفر وکړه نو چې کله کوفر کی دی وای زین به زار تا نه زری ګم دلانه د مخلوقات صلی الله علیه و رسول پښو ان جان د دوه جار به پور کې همیشه به پایږي د رسول الله علیه و او و یاری گید اللہ نا او دیگولیو تانو چه سلی کلید دا پار سبار سبار پارست تیاری کرید سوچوکا و یاری گید اللہ نا اللہ خبردار پایا چه تاز کوئیو مکی گئی پشاند دا خلقوں چه پریخود و اللہ لارا فانساوم انفزاوم دوی پریخود یعنی دوی پریخود امر دا اللہ نو پریخود اللہ دوی نفسونا دوی هغه لپاره که خیر دوی پریښو حق د الله نو پریښو الله دوی حق د نفسونو دوی دوی حق د الله پریښو الله دوی یا پریښو دوی پریښو الله لاله چې شکر نو ویسه د الله د الله تعظیم نو کړې نو پریښو دوی لاله الله چې عفوه ورته وکړي افنه کې عذاب ولور کړي دوی پریښو ولاله را چکه مغفرت غوښتې د خپل ګناهونو نو پرې خو له دې لارې الله په وخت د توبای کې الله نه قبلي دوی پرې خو له الله لارې په وسعت کې نو پرې خو له دې لارې الله په سختۍ کې په کې د نو غوښت او په سختې ګلانه قبلي فان شاءان فظم اولائکم الفاسقون دوی د دو ندي برابر جنته نه برابر دوزخ نه جنته د دې احوال لري برابر نه دي برابر الله پريز از جنته انجلي دې لې ګاميا بو کوم غرا له کېله قران وګر باندې نو تعالې دل وي هغه يري دن کې ژلې دن کې خطاب امت تا کمونگارا لگلو قرآن و غربان دی نتابا لدلو دلارا یا ریدون که شریدون که دیرل اللانا دا نسالو نا بیانا و فقداد پارا خلقو خام خاجدوی فکرو که حدیث کے رازی چه سعر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دریدلو آئی اغه سوړه د هغه وروستۍ آیتونه یو ځل وایي د درې واره نو یا زر ملائکه شان ماخام پرمفرط واری اګه ماخام وایي نبات زر پوری وق الله الذي لا اله الا هو الله ذات دې ني سې سولا دې بعده عالم الغيب والشاهد عالم تد پر د ذکره را عالم الغيب والشهاده عالم ذي كان وما يكون عالم الغيب والشهاده عالم ذي ما يدرك او لا يدرك هر زمره بو الله ري عالم الغيب والشهاده عالم ذي الدنيا ارزن الله خبر دردي هو الرحمن الرحيم عالي مهربان والا خاص مهربان والا قوالله الذي لا اله الا هو الله ذات دي زغل ذات بدر مگر الملك اور بادشاہ القدوس اغه مبارک اغه قدوس پاک اذه ونیہ توذ ملائک راضی صبوح القدوس رب الملائک وروح یا کو دوسه المناذیر الله پاک السلام سلام د الله دونه وکي د الله نشه سلامتیه المؤمن بچکي خپل دوستا د زړه نه الوهای مینا اول شهيد الوهای مینا اوله محافظو الجبّار أعدلوي الجبار المتكبر أعدلوي ذنوب سيئاتنا المتكبر أعدلوي مستعيق ذلوا صفاته المتكبر أعدلوي سبحان الله ما يجيبون تا کی دل اللہ را شي نه جوړ شي الله الخالق الله له پیدا کونکي الباری جوړاونکې الباری بلا اونکي مميز باري منشي پیدا کونکي باري المميزا بلا اونکي المصورو شکل جوړاونکې فخبل خغا ذارحیت تصویر جو رپ خپل جنس باندې لاو لازم اول عزنا الله ایذنو منخص تا غزدا پای کی بینه رات چې بل دی وکتا الله جورح رحمت میرا خدمت والا وهو العزيز الکیم احنا صورت کی زجر منازقات نکوی او بشడని شی لګتنای چې پرو نذیر شرل شی او یا عزوه الذین آمنوا لا تتخذوا عضوی وعدوكم اولیات نقون الیم من ومدتی وقد کفضوا بما جاءكم من الحق يخرجون رسول و ایاک من تؤمنوا باللہ ربكم ان كنتم خارجتم تحادل فی سبیل و ابتقاء مرضاتی سورت ممتحنا مدنی سورت دے و نزول کے <الرحيم> یو نزول پس سورتوں لو قران کریم کی اشپیتم سورت کے تبال جگر گئی اللہ بین المومنین والکافرین مومنین موحدین کافروں ادی برتشی کافروں ادی برتشی دلقاد ورزرن جوڑی بیر تو کہیں جان دمت دینہ دمشریک نہ رسول <تصالح> مدینه کهو یو خط روانشو ها حاتبو لگی ده یو خطولی که او اگه تا پتا و شی مدد اشی ان لاحباق ده مومنانو کهی او خط ولور که یو بڑای تا بڑای روانشو ها دل تا اللہ را بلیزت اسلام بانی یو بڑای روانه هاو او روزه خاخ سخا روانه دا روزه خاخ سخا براگیر شئی ناغذه به خطی خط رواخ لئی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ دارنگی یا حضرت علی او ابا مرسد یا زبیر رضی اللہ عنہ اولی گو وی روزه خاخ سخا یا و بڑی بایی اگذه به نو کله دین کلال تا ورسه دا نو آغی سقا اغین کارو کن حضرت دی تورو حجده کنکنه تغمبر خو دروگ نو آئیس نو کې کنسوکی آخط پٹ کرو خط رواغ سولوار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حاتی براو گوخت نو دا خطی ویلی لگلی حضرت ماروی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مالی شہدارا که چه دردددددددددددددددددددددددددد خان الله ورسول الله د الله د پیغمبر خیانت کړ دا خط ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم قد شایل بدر دا د بدر صحابي دی نسته څنګه وای نو تاسو کول نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کامل ایمان د الله د الله او پیغمبر لیکن چونکی زما وړال ته په ماکه کې نو ما دا پار دی چو مشرکن بخیالو کې دا زمونږ سره دی نزمان وارو تو بسرونوائی اللہ صورت ممتحن راولی گو خطی ولی لی گئی وارتا خطی ولی لی گئی وارتا خطی ولی پسی مز گئی وارتا شاپسی وارت مشرک, مشرک لی خط ملی دی وارتا دی ولی پسی مز لی گاما حوالی عجیبہ سرے تا خط جو رسائی مڼه صحیح دشمن زما دشمن خپل دوستانه په ایمان وردا مشرک د خپل دشمن نه لري د کنه ور پزیوال الله اکبر اجه مشرک وسه لا زخ کړي وستا دې خوزه څه شي دون تل چې ته د مشرک لا زخ کړي و ایمان ورالو مڼه صحیح دشمن زما دښمن او خپل دوستان دښمن دلته سره ولې اړیکات جوړي تاسو الی گئی اغیتا د مینه پیغامونه او استاد می ده او ری لووالي سرطان کوم استاد می ده تلکون الی بالموده ادي لا کله کله مل موم کی استاد می ده او استاد دي ده چې مشرکونو پرې ده کنه او ری اے حج راجی نو خدونه سره به پکې دی نا چې استاد حج راجی څه ډېر تا شګا نه استاد دې دې هغه له حج ور دي گنه تر کونا لین بالمودہ تذلیل دې اری د مینه پیګامونه ریبستر کې خیر دې هر څه چې دې خزمنګ ما شر دې ولکا چې مشرک نستاب زم شر دې تول کو یلین بالموده یقین نه کفر کړو باید چې راغړ تا استاد د حافظه او بازي پیغمبر او تا استاد چې ماننه او تا استاد لا باندې چې رب دې استادو کوي تا استاد ولید په جازماフラー کې د با طلب اولاد رضا زما پرپړلېږي دیته د منی پیغامونه زهغه پیغام باجې بډو یاجو اخره کوي چا چې ګردا کار د تا غمراه شودلې لارینه تغیره اجر کړ تاسو را نشیاږي استاذ دشمنان کدی استاذ راجر کړي بیا غوړ خیر نه کوي تاسو را وګدئ وګدکړي داست خپل لاسونه عجیبې په بده سره خغړی چې تاسو کافران شې چې په دې د نړۍ ستاسو دا اولاد ستاسو پر قیامت کې فیصله وکړي الله ستاسو سره منځه او الله تاسو ته اجازه کوي د نړۍ کې یا کې لرسته تاسو سره نمونه خسته په ابراهيم عليه السلام کې اوا وجه غرو ابراهيم نه ابراهيم او ابراهيم تبعین نه وګورئ اذ قالوا لقومهم قالوا يخلق قومنا تا ان برو او موږ ته مونږ من به زړه ته اوسنه ابراهيم عليه السلام بیکاٹ کړل کې نه لري کړې نسته ابراهيم مانی ابراهيم تور کړل دي تور سره جوړ کې بیا موږ چې موه الله مسلله محمد وعلى محمد الكمال صل الله تعالى ابراهيم تا ابراهيم مانه لاله لري ابراهيم خود دشمن دره بلیزه سره تور کړې براو من کوم مونکي به زاررت تاسو نه او دا غنشت تاسو باندې کې کوئی بيدل نه مونکي انکار کړی تاسو نه اخطار شي زمونږه تاسو درمننده دا دښمنیو طرف غویمه همیشا تاسو زمونږه دښمنانه مونکي تاسو دښمنانه دای شي به کارې کړو تر هغه چې ما نه په الله باندې وایي بیا هغه ته پوري چې توري انکار نه لبیا زما استاد جوړ وای نره حتا تومن بالله وحده یو الله به مله یو الله به مله کوم سره کرے او تا استاد سره دې بیکار کرے بلار سره بیکار کړ دی ابراهيم عليه السلام الله قال ابراهيم لي ابراهيم الله قال ابراهيم مگر ويناد ابراهيم خپل وازای کرے وا وزنلارم دالار ادلانه دې زو الله موږ نه زانس به له پتا ته تا ته موږ روزو کوي ته دې در اجر دې داله الله دو معنی دی یو معنی الله موږ روزو کافر پوم باندې الله کافر پومږه مم مو لا تسلطوا علينا الله برکنان ته موږ نه مزلت کو خدا ته قتل کو اوکه خطا غته ببرباد کا یا موږ کوم چې موږ کمزوریزه پره تازه رو وافلنا ربنا بخن کې مون ته زم ممتاز یقینا ته زور ور حکمت والا یقینا اځلره غذاله په الله پرځ د اخراتو څوک جوای ورې دا يهودو ته الله زې به پرواه سټایل شي الله وګرځې پمېстаў زمېږ د خلکو کې چې دښمني کوي د نا مينه الله را کاوه رو الله به کوم چې میرابان حچ کوم کافر نوڅان ته نه راځي نو خیر دې نملکای تاسو لاله دا خلقونه چې کتهاله لري تاسو سره په دین کې اویستې دې تاسو سره د کولونه نیک یو کوي انصاف کوي هغه تا الله مين کوي انصاف کوم گزاره منکای تاسو لاله دا وینې چې کتهاله لري تاسو سره په دین کې او تاسو سره د کولونه امداري کولو استازو په ویستو چې نیک یو دوستانو کوي زرا اوی د دوستانه او ډېر جوار دي د دین او د دې ظالمانو او ایمانوارو کله چې راځي تاسو څنګه مؤمنه خدي هجرت کوون کی امتحان واغلي دا ویني الله خپو یوه د پیمانه کاپوځوي په ربان جدید مؤمنین نو مواپس کوي الره کافرو ته کافر ته مواپس کوي دا سونه دی به کی دوی شرع داو چایندا لَا اَتِيكَ مِنَّا رَاجُلٌ کَ مَنْ كَيُو سَحِي رَاشِي سَرَي رَاجُلٌ لَفَذ رَاغَلَي نُو بِيَا بَا اَخُو بَتَاسُ وَاپَسْ قُوِي اَوْ كَو يُو سَي اِسْتَاسُنِي وَكَسْ رَاشِي نُو بَيَنَا وَاپَسْ قَوُن بِيَا پَدِي بَانْدِي لَفَذ دَ رَاجُلْ لَاغَلَي مومنان راشین واپس کول ما واپس کوئی خبر اخفرزای کی صحیح پاتی شو لیکن بل حقایت کی رازی لا یاتی که من نا آحادون صلح حضیبیع دویم شرد دو نب رازی تاو سغا منگ نا یو قس مگر منگ تب واپس کوئی منگ تب واپس کوئی اس حق کی بیا زنانم رازی سڑیم رازی نو دا صلح شوئی وار نو یایواللزین آمنو سر منسوخو یایواللزین آمنو کار راجولن لفظ بیر بیانناس خطا زورن نشتے او کار حدن آمنو سر منسوخو و ایمان و آلو کالا چراشی تاوزاغ مومینی هجرت کون امتحان و آخر داغینا اللہ خبوئی داغی ایمان کپوش وائی چدیدی مو اپس کوئی کفار ہوتا ندی آغی حلال آغی لارا اغنی آغی حلال دوی لارا او دو مواحدی او دو مشریف نکاح کیگی نا مو اپس کوئی آغیتا ندی آغی حلال دوی لارا اغنی حلال دوی لارا ورکی آغیتا اغچ آغی خرج کرو کم مال ورکیو اغو آپس يعني دو قسم سنانا شوية اول قسم جس مسلمان شوية هجرة تكرو اول دو قسم دو مسلمان نكاة كوا مگر اسلامي نورا وراء ناول حكم دا دار الحرم نا مسلمان شية وراء شي, ورا شي. ضرور هر نه مسلمان شي او را بس دا غي کافر سره ختم خپل ماته او خپل حمادیه یا مؤمنات مهاجراته نو تاریخ خواندانشته مار مقرر کړي نديب مار غيله ورکی دا غي ار مار لا هو النا حللام نظر اله ال دلالا اغنید دوی حالات آغی لارا وار کئی آگی تا اغاچ آغی خرش کرو نسر کنا اب بتاو سباندی چنکاو کئی آگی سارا لارا محرون لاغی غمی ساروی نکاد کافر خوضو بیاسم الكوافر مئی ساروی نکاد کافر خوضو ولا تنسی کو بیاسم الكوافر نو ميساروئی عثمت یعنی جمال د کافر و خضو یا عقد ميساروئی نکاہ ده کافر و خضو او گوارئی آج تاس خرج کرو اغی دیو گوارئی اغی خرج کرو دار فیصلہ دا اللہ فیصلہ کے استاس تر منزل اللہ دا عالم شو والا کپایت شوت تاسو نصہو استاسو کافر ہوتا فاقبتو امو استعاذ بعد لواستا فاکبتن ور گئی اغیلاړه چې بوتلو بيبيانو داوي پښانته داوي اغیله ور کوي یی تاسو غنیمت کوم واغسته خدلت دو کافر دو کافری مر دي ته پات شو ادم مؤمن مر هغه نبی الله عوض ورکي فاتل ذينه ذابت زواجهم ورګه الهرا چې بوتول کړو بیا نه داري پښانداري ځاګي خرج کړو وې رګد الله نه آزادته چې تاسو یې طالب مؤمنانو او ایمان او او پیغمبر کله چې راشي مؤمني خځه تا زغه چې لاس یې تا سره ولاسو یې وکا دا د زنانو بیا ته حدیث کې لازم د بلاد نه باز کول دي ما صفه نبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام سره لازم نو ملاوه کوي زنانه سره په بیات کې او پیغمبر کله چې راځي د ځای مؤمنان څخه لازم سره نو ته لازم اوږه شراط دغه پنځه هندره له داو سوفيان خدای لاس نی کو نبی اسلام ایت دیوی اواری به تفسیر کولا الله یشرکنا بالله شیا نہ با شریک یالله زریس یو شرط ده بلاس نی چې شرک بند یالله زریس الله سره ما شریکینا کی بالکل ټک دیږي نو مخکې پویډونه د بیا د اسلام وی وَلَا يَسْرِقْنَا غَلَابَ نَكَيْهِ غَلَابَ نَكَيْهِ نو هندی دی جیسو ما خاون دیر کنجوس دیده خرشی لسراکینا نو کلک لک پوتوم ابو سوفیان نو خیر دی نو نبی اسلام الاسلام پوشو خدا هنده دا وَلَا يَسْرِقْنَا غَلَابَ نَكَيْهِ حَكِ جَعَزَو قواری نو بیا جعزو خیراتو بخيره که اجازه نوی دا بیانا بناروه او چې خاوان اجازه ورکړه بیا څون راخرچا روپۍ خزه خرچا کئ د الله په خلاری کې نو الله د روپۍ ثواب خاون نو ورکوي دا هغه مقدار خرچه ورکوي ولا زرقنا خو غلا بنه کئ درم جنا بنه کئ یی بالکل ډاده سلو ذکر نه لري او ندی ویشنی اخپل اولاد سلور او راتلل بنا کهی پتومت سارا سلور چه جوره آقا باینای دیهن نا وارجلون نا مخامخ دلاسونو دوی اخپودو دوی یعنی مخامخ بس مخامخ سجوره کهی مخامخ انفن روغمو رای اپی صداق طور کی پی طور پیوله نہ فرماینے نہ کہے سٹاپ کھا کر کہ کہ بالکل جی مخک منگا نہ پوریجو او سسٹم مخالفت چه نه کو فضا یہن لازم او غا اے زرا واستغفر الله واستغفر الله بغنی غوای دلرا اللہ نے بکھون کی مہربان ایمان والو نوړی اغا قوم تا غضب الله علی ما چې غوسه کړې الله پای باندې قضیاه سو من الاخره اغه نامید د ثواب اخرت نه د اخرت د ثواب نه نامیدېدی کما ای ذل کفار لکه څنګه چې نامید شيری کافرو د قبر وارد پرته کېدون یا ای سو من الاخره یا سو من ثواب الاخره نام دې شوې دې د سواد آخرت نه لکه څنګه چې نام دې شوې د قبر والا د پورته کېدونې نام دې شوې د سواد آخرت نه لکه څنګه چې نام دې شوې قبر والا پس د مواله نه د سواد آخرت نه نام دې د باز باز نه لکه چې نام دې شوې داینه چ څوک چې ورشېو من الاخره لکه څنګه چې نام کافر ده قبر او له د پورتکې دونه نه سورته تباعده من القفار د الله د دشمنان نه بزاین بیرته ساتي سورته ساو تغابن په جیره په نزول کې یو سلام صورت کے اللہ زجر ور کہ مومنان ہوتا ہے جوینہ کوئی عمل نہ کوئی ازی تو کوئی خبر ا رہا نہیں مت تقولون ما لا تفعلون اور صورت کے در خطابات دی اور در والا بلبذیاو لذین امنو کے یا ای ایمان و عالو اللہ سمکی خطابات سلاسہ تو لفظ دو یا ایو اللہ زین خطاب یا ایو اللہ زین ما لا تفعلون ولی کے چاملن کے دویم خطاب تو لفظ ہمکی یا ایو اللہ خلا دلوكم على تجارتین درین خطاب یا ایو اللذین آمنو قولو انصار اللہ کما قال عیس ابن مریام نزجر مومنینو تا ولی تاسی وینا که چا ملشتے پاکی بران که لبار اللہ سجب بردی وقتا اللہ زرارم حکمت والا ایمان والا ولی ویاج کوئنا ایمان لوئے دے پو خوصا اللہ پانیز ستاسوائے آج کوئی نا یقین اللہ منہ کئی آخل خوصارا چا قتال کئی پلائد اللہ کی پسف تارلو کاننا ہم بنیان مرسوس کاننا ہم بنیان مرسوس لگا دیوال دے یوتر بلوار غلے ہاو سورے پکی رشتے وے المن تسک بازوی لا باز لا ترافیہ کوہ چې څو تاګنيسته دازي مجاهد رساف تړلی یا جقجق ولاره یا بنیاد مرزوزه تبوای چې ویل چې ویل چې کله یې پګاجل شي کله چې موږ صلی الله علیه وسلم خپل قوم ته وژما ایقینتا ازبوری گئی جزایم پیغمبر دا اللہ تاستا کلیچ دوی کاغشو د تاعد دا اللہ نا ازاغ اللہ قلوب آمو نو کاغکر اللہ ضرور نزو دی داد نا اللہ دا تاعد نو اللہ دی داد نظر آرائی زاغو من الیمان کلیچ دوی کاغشو دی ایمان نا نو کاغکر اللہ زړونه دې زړې زړونه دې دای عزت نه زړونه دې او الله عزت نه اور کې قوم فاسقان وتا کله چې وسار اسلام زېنه او بنی اسرائیلو اني رسول الله আলাইকুম زين پیغمبر د الله تا اوستا تذيق کون کیندای چې دا زمخ کی زمانه ده د توران نه زير ور کون کین په پیغام بار چراب شي په زمانه نام مینه نی اسنه احمد صلی الله علیه وسلم بې احمد د نبی اسلام سلام او نبی اسلام احمد او محمد صلی علیه و من فی بالجی علی المبارک احمدی احسان رضي الله عنه فرمائے یا داد محمد نہ اشتکا وشط له من اسمي فذل عرش محمود وهذا محمد ونو رضي الله عنه واي فذل عرش محمود وهذا محمد ذل عرش محمود او ده ده محمدو ياتي من بادي اسمه احمدو حدث کرده انا محمدو انا احمدو انا الحاشر نبه الاسلام فرمائن زيم محمدو زيم احمدو او زيم حاشر الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسَ عَلْقَدَمِي وَانَ الْمَاحِي زَمَاحِيمُ اللَّذِي <اللزیم> يَمْحُلَّا بِهِ الْكُفَرَ فُمَا اللَّهَ كُفَرْ خَتْمَئِ وَانَ الْعَقِبَ ذَا عَقِبٍ اللَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِي ما پسی بل پیغمبر نشتے ما پسی بل پیغمبر نشتے فَلَمَّا جَاؤُمْ بِالْبَيِّنَاتَ قَلَجَرَادُوِ تَحْبُ وَازِحَدَلَائِلُو نُویدُوِ حَازَا سِحْرُمُ په دې چا د زړګان خوب دا چانا چې جوګلو بلابه نه دروغه اره بلل شي اسلام ته لا دې نور کې قوم ظالمانو ته اراده کوي چې دې مرګې رڼا د الله په خپل خلو باندې لکه ته کوڅې چراغ بجای نه ځيګا اگر کړه مری چلا هغه دی و لی څیونو رلا لی څیونو رلا دویرا ده کوي نور الله څه دغه ختم کی د اسلام ختم کی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوجني ولا مت نورې الله پر کوم ځای خپل رااګر کې بدګړي کافر آ نا الله ذات چې لې خپل پیغمبر کویلات په دین حق چ زروار کی په ټولو دینو ناګر کې مشرکان دیم خطاب او ایمانوارو دلالت کوم ته اوس کا په تجارت یو تجارت درته و خن چې بج به کې تاسو لرله عذاب درته روان کینې اگر څه دې ایمان والے په الله د پیغمبره جادو کوي په دین الله کې په لګولد مالونو په کلوړو ځانو نه ده به تر تاسو ده زینوب ځین کې بغانه بوګي تاس دا الله استاز غناونه او داخله کې تاس له باجو درواري به لاندې غوونه نه او زینوب به خو په جنتونو ده هميشه والی کې او دا د کامیابی لویه او بلہ چې تاس مینه کویا زرا مدد د الله طرفه او فتنې دي زره ورکه مؤمنانو ته ایمان والو درېم خطاب شي امداد کوونکی دین د الله لګه څنګه چې ویلوې سلام زوی د ماریامه اغل څه فټ بول شو د ځوک بای امدایې زمو په دین د کې نو بیا څه فټ بول شو مونږه امداد کونې دې دین د الله نو ایماناله یې وړلې د بنی اسرائیلونه او انکار وکړ بلډلې مونږ امداد وکړو مؤمنانو دا په دښمن نو وګزې دې زوړا واره سورت الجمع صرف په چې نزول کېو صورت که اللہ ترغیب ورکی انفادتا پاکی بیانے اللہ لرسج بڑھ دیوکتا ال مالیک اگر بادشاہ پاک ضرورت حکمت والا اللہ اگزاد دے چوی لگو پانپڑو کی پیغمبار پانپڑو کی اللہ پیغمبر را لگلے دے انتنا انت دکھرکی اللہ چپ آراب کی پیغمبر اللہ را ہو لگو بحصف الهمين رسولانه دو دو دو جنسنه يطلو عليم آياته لوليب دو بنياته ند الله باقبك دولاره وبقع او دو كتابه سوناته اقر كو دو ايب خابكم را اتسر قندك او نور دو دونا شنه ديه الله سوره والحكمة والا مطلب ده واخرين وآخرين منهم لما يلحق بهم ونور دينا شنديو سيشدو سا سراء اللّه دا غي تذكيبهم كي ويعلّمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم نور دي كتاب هو قرآن او حكمته سنته او آخرين. و يعلم اخرين نور ذبوخي و ذكيم پاک بغياله را تزكيه بول کی الله جل و اعلی حکمت والا ده مہرباني ده الله جور کيده اچار او کوي الله خوند فضلوي مثال دا خلقو چې بار کړي شه تورات بیا مل کوي باغ لګ مثال زخه ر چو چته پیټه دي کتابونو هربانی بار کیرا باری اوه پونشو دارینگی بار دیو چک کڑو دو قرآن حمال دیو نکڑو دیر بد دی صفت دو قومان خلقوش تکزیبی کلو دا تونو دا اللہ اللہ در نور که قوم زالمانو تا او آیا او یهودو که تازو گمان کوئی چه تازو دو سانداللہ بید مومینانو نا انو عرضو که دا مارکو که ایے لختی نی چری دوی عرضو نکه دا مارکو میشا فسراب دا اجمع کلی دو دیلا سنو دیتا انا خبر دی اللہ دا آلیم پر ظالمانو باندی وا یکنمارک آغمارک ستاس تیخت قوی دانا ناغد ملاویتون کی تاؤسر ان الموت اللذی تفرون منو ناغد تاؤسر یکنم ملاوی کی فا ملاقی ملاق قوم یا وَا إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ أَجْمَعُ رَجُ جِتا سُتِ توکو د جهان نه زیاد به نکوم چې مرګ نه و بچن فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ أَجْمَعُ